Et no, et piloodid unustavad kogemata tead mikrofoni peale ja Lenuki salongi kustub, Kelle kustub sõgil jutt kuule, lähen käim praegu, pissil ära ja siis tõmban Stuart Sile hei hei, no, viisakalt no, ma, viisakalt. No, ma piloodi, ütlesin väga viisakalt, ehk on Stuart S jookseb ruttu-ruttu kabiini poole et, no, et mikrofon ruttu välja lülita, kui jooksuga jääb kogemata ühe mutikese kohvitassi tead ümber, mutikene pahaselt, kuule, kuhu sa jooksed kuulsid, et piloot lubas enne pissil ära käia <laughs> Загиры <laughs>